який знаходиться у Чубинського, добре це доводить. Так само, як і обставина, що в тій самій пісні ми маємо багатого, що ставить коровай у піч. Таким чином, комбінація тих трьох ознак кучерявий, цепто щасливий, вірняний та багатий надає цьому обряду той самий зміст, що є в який практикується на Україні, в Німеччині та в інших країнах. І згідно з яким треба зігріти шлюбну постіль молодої пари, поклавши спершу туди подружжя, що їх взаємне кохання і щасливе життя відоме всім. Посадивши коровай у піч, оточують його відповідно до слів пісні, як зорі оточують сонце, малими хлібцями різноманітної форми. Між ними завше є шишки, і ці шишки завше помальовані червоним. Крім шишок роблять також дивень. Круглий хлібець на кшталт персня. Слово дивень походить від слова дивитись. І звуть цей хлібець так тому, що молода має дивитись крізь нього. Через те хлібець цієї форми печеться тільки в хаті молодої. А в хаті молодого печуть борону. І часто додають також бичка з тіста. Печуть цей лежень. Довгий хліб, що його дарують молодим на другий день після весілля перед тим, як вони встануть з постелі. Пісня оповідає, що в цю хвилину з'являється янгол, що зазирає у піч, шукаючи там щасливе місце, щоб його зайняти. Хор, звертаючись до короваю, просить його виростати в печі, як росте риба в Дунаю. Візьмись, мій короваю, та рости вгору, так, щоб твоя височінь могла зрівнятися з глибиною води, куди сягає риба в річці. Як тільки коровай посадять у піч пекти, всі парубки, присутні у хаті, кидаються на коровайниць, щоб вирвати в них лопату, що на ній вони садили в піч коровай. Вихопивши в них цей трофей, вони скачуть і танцюють по хаті, приспівуючи – але коли коровайницям пощастить затримати в себе лопату, то тоді вони мають перемогу – танцюють та співають. Потім кучерявого виганяють з хати. Коровайниці, загасивши свічку, що весь час горіла в діжі, миють руки, а воду цю несуть вилити на тік. При цьому вони висловлюють побажання, щоб молода пара стільки пар волів мала – тільки пар рук милося в цій воді. Вернувшись до хати, вони стають навколо діжі, разом з чоловіками, що зосталися у хаті, підіймають тричі діжу вгору, стукаючи нею об сволок, цілуються навхрест, потім носять діжу по хаті і починають нарешті з нею танцювати. До цього танцю вони приспівують коротких веселих пісень, переважно еротичного характеру. А у пісні говориться, староста танцює з слахою, парубок – з дівчиною. А дівчина каже, що вона краще буде камінь копати, ніж з поганим танцювати. За колодою задубовою там козини й роги, коровайниці добриї жони позадирали ноги. Піч наша регоче, короваю хоче, А припічок усміхається, короваю сподівається, А лавки дригають, а вікна моргають. Короваєва пара, мабуть, натяк на вогонь, По припічку грала, під піч заглядала, Чи є в печі місце короваєві сісти, А в нашої печі срібної плечі, Орлови і крила, щоб корова й гнітила. Поцілуємося, хто кому рад. Запис Чубинського. Потім ставлять діжу на місце, а коровайниці жартома гризуть край ночов, де вони спочатку розчиняли тісто.